Alhamdulillah Rabbil alamin wa salatu wa salam ala sadiqil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa jana tulisoma mlango wa 43 hadithi ya 64 na hadithi hiyo baada kuinosoma hatakuwa na baadhi ya faida Zilizomu wa hatutarejelea hadithi lakini tutasoma baadhi hadifi ya faida ambazo zitakuwa zinaambatana na hadithi hiyo hadithi yenyewe ni hadithi ya Amr ibn As hadithi ya Amru ibn Al As ya kuwa Amru ibn As anasema kuwa ufupi wa hadithi hiyo alipitiwa katika maisha yake na hali tatu alipitiwa katika maisha yake na hali tatu hali ya kwanza alipokuwa kabla jaslimu hakasema ya kuwa alikuwa akimchukia mtume sana kiasi cha kuwa alikuwa anatamani laiti atapata umakinifu ani wasaa na fursa nzuri na aitumifu sayo kumuwa mtume lakini Kisha baadae, anasema kuwa Allah akampa taufiq Na akampa hidayah Ya kuwa sasa, akapenda uislamu Ikosa ni hali ya pili hiyo Na alipokuja kwa mtume Kwa ajili ya kusilimu Na akamwambia mtume Mtume anyaweshe mkono wake ampe beya Ani ahadi ya kutimiza yale ambayo anatakiwa yatimize mtume aliponyoosha mkono wake wa kulia ye aka Ukunja mkono wake wa kulia asiyunyoshe kwa kumpa bei amtume na balaki yake akamwambia mtume ana sharti ambayo anataka Atimiziwe ndipo awe ni mwenye kuitoa bei mtume alipomuuliza sharti ipi akasema kwa sharti yake ni kuwa asamehewe madhambi aliyoifaa aliyofanya kabla uislamu ndipo sasa akishapata hadhi ya kuwa tasamehewa dosa aifanya aifanye mtume akamwambia hivi haujui amri ya kuwa uislamu huwa una futa yote yaliyofanyika kabla uislamu kama vile pia hijra mtu Kohama, toka mji wa makafiri akaenda mji wa Uislamu ibada hiyo ufuta madhambi yote ambayo yalikuwa kabla ya ibada hiyo na pia hija mtu kihiji pia huwa ibada hiyo ya hija ufuta madhambi yote ambayo yalikuwa kabla ya ibada hiyo ya hija kisha akasema kuwa baada kuslimu kwake akawa anampenda mtume sana na kumtukuza Kiasi cha kuwa alikuwa hata haangalia mtume kwa macho yote. Kiasi cha kuwa hat kimmuuliza kuwa akueleze sifa za mtume alivyo za kimumbibile alikuwa hawezi kwa kule kushindwa angalia mtume kikamilifu kwa kule kumtukuza na kumpenda. Anasema kuwa hali hiyo anatarajia kuwa lao kama angekufa katika hali hiyo basi angekuwa anatarajiwa kuingia peponi tofauti na hali ya kwanza ambapo alikimchukia mtume na hali ya ukafiri angekufa katika hali ile kabla kuslimu pia angekuwa ni mtu ammotoni kisha akasema hali ya tatu ambapo ni ile hali ya kuwa sasa baada ya hapo alijaliwa kuwa kiongozi alijaliwa kupata uongozi Sasa akawa, anasikitisho na jambo hilo Ya kuwa, baada ya kuwa, alikuwa zama za mtume ya kimpenda mtume na hakim mtume na yote hiyo nukwasabi ya imani liukua na ya dhati Lakini kisha baada ya kaja kapata uungozi Na katika uongozi mtu huwa anafikiwa na mambo fulani fulani Kwa ajili ya uongozi Katika hile hali ya kufikiwa na mambo hayo kuwa anajitahidi katika kujitahidi kwake anaweza ima hapate ama akosee kwa hivyo akawa sasa jambo hilo la msikitisha kwa kuwa anawasiwasi hajui itakuwaaje jeu unaweza ukamfikisha mashakani ama atakuwa katika hali nzuri ndipo sasa kwa sababu katika kuongea kwake hivo alikuwa katika ile hali ya sakaratul mauti Na katika hali ya kuwa amezidiwa na muumivu na ugonjwa sasa akaanza kutoa wasia akaanza kutoa Ya yakuwa ikiwa atakufa basi mtie yeyote asfate asate janazo lake akiwa nalia kwa sauti ya juu na pia janazo lake yote asifate akiwa mbeba moto na pia akasema wamfukie kwa mchanga Na kisha baada kumfukia wakae hapo kabuli kwake baada kumzika kwa mda wahu e, chunwa gamia na kugawanyo nyamake. Ili angalau aliwazike na hau. Na pia ili aone kuwa atawajibu vipi wale malaika watakokuwa. Wametungwa na Allah subhanahu wa taala. Kukofupi, hivu ndo vile hadithi ilikuwa inaeleza. Fasa miongoni nazo faida patikana katika hiyo Nikua almuminu, alhaku, yakunu, haluhu, maallahi, behin alkhawfi wa raja Yule mumin, wakikweli kweli, antakiwa hali yake iwe pamoja na Allah Nikua yuko kati ya hofu na raja Ani mumin hafai, kuwa yee, anamatumaini yake na matalajio mazuri Yakua minikifa, nepeponi kifa Allah tansamee na tanzihimu balentakiwa awe kati ya hofu na raja. Yaani wakati mwingine akikumbuka yale madhambi yake na maasi yake na mapungufu yake anakuwa na hofu kuwa eneza kwa sababu ya Allah kumadhibu. Lakini pia akikumbuka mema yake nam anakuwa ni mwenye kuwa na matumaini. Kwao tunaona huyu sahaba Amr na nakumbuka ile hali yake alipokuwa na mtume ilikuwa inampa matumaini. Lakini pia kikumbuka ile hali ya kuwa kiongozi na kisha ule uongozi uliofanya akapatwa na maumengi ambayo Haji atakwaje akawa pia ana hofu. Yakhafu min wa an <coughs> ani eh, kwa Allah, ana kwa Allah kwa kuwa Haji itakwaje mbele Allah Wafi nyt na aika mennä. Tämä on aika mennä. Tämä Allah aika mennä. Anakuwa ni aika ni matumaini na rahmi Allah Tämä on aika mennä. Tämä on aika mpaka Tämä anatubia aika madambi Tämä Na kuzidisha mennä na kule kuwa na matumaini na rehema ya Allah inamfanya paka azidishe sana kufanya toa zake ili ndio awe anazidi kuwa na matumaini lakini pia katika hadithi kuna faida nyingine ambayo ni e, umuhimu mkubwa zaidi na fadhila kubwa zaidi ya Uislamu kama tunavyoona Mtuma alisema Uislamu unafuta madhambi yaliokuwa kabla ya mtu kuslimu na pia fadhila ya mtu kuhama kutoka mji wa makafiri aende katika mji wa islamu kama alivosema mtume kwa jambo hilo ibada hiyo pia huwa ni sababu ya mtu wa madhambi yake yaliokuwa kabla hapo na pia mtume akaeleza katika difio fadhila ya Hija kwa kuwa pia ni moja katika ibada ambazo hufuta madhambi yaliokuwa kabla ya, ya ibada hiyo Na pia katika hadithi kuna faida nyingine ambayo ufihi nahi unani niaha Tunakatazwa kulia kwa sauti ya juu Ukiu umefiliwa amu ukienda katika msibo wa kifo Ufai kulia kwa sauti ya juu Na kuongea maneno ambayo nikinyumi na sharia Kama vile pia ni makosa mtu kufata maiti wa moto. Kisha pia katika alifi kuna Maelezo ambayo anonesha vipi masahaba walikuwa wakimpenda mtume na kumtukuza kwa kiasi kikubwa zaidi. Alafu pia katika hadithi tunakumbushwa yakuwa yatakiwa mtu hasa hasa napokuwa katika ile hali ya kufa awe anamdhania Allah vizuri. Na nakumbuka zile aya ambazo zinampa matumaini na hadithi zake. Ambazo naongea kuhusu masala rahme ya Allah na masala ya msamao wa Allah wakati wa nini? wakati wa kifo chake. Lakini kabla ya kifo unapokuwa katika maisha yako ya kawaida, inatakio uwe baina al wa raja ani unakuwa na hofu na pia unakuwa na raja, matumaini. Lakini saa unapokuwa kifo kimefikia, sahapi nitakio matumaini na raja iwe ni zaidi kuliko hofu. Yaani kwa sababu mjua Allah anasema wale waumini huwa karibu na kufa kwao malaika huateremkia Waka kuwa ala takhafu wala tahzanu Ani msuwe na hofu wala na uzuni Kwevo hiyo inakufanya paka uwe na matumaini zaidi Kisha katika hadithi pia Yaoneisha kuwa minwa wakisawasawa Hafai kubueteka Kwa kuwa ikiwa amefanya jambo lakili na jambo jema Basi awone kuwa kuisha mimi ni shafaulu. Na mwishowe awe anaza kuwa na, na uvivu Kwa kufanya mema na toa na ibada la. Bada nitakiwa kila anafanya wema anazilisha kufanya wema. Wala asije akaona kuwa yale ambayo ameyafanya yanatosha. Alafu kwenye hadithi pia tunathibitishiwa kumbe kabrini kuna kuulizwa maswali na malaika wawili. Na pia tunaona kuwa ni sawa baada ya kumzika maiti tusiondoke moja kwa moja. Tubakie kidogo pale. Na tunakubakia pali tumuombe maiti Tuki dua ambayo mtume Sallallahu alayhi wa mitufundisha Kwa kusema Allahumma ghafirullahu Wathabituhu bil qawli thabit Mtume likua baada kuzika maiti Anambia wale waliudhulia kuwa Istagfiruliyakikum Wasaluulahu tathbita Fainahuul ana yus'an Kwa vio njuhuyu sahaba pia kasema hivyo Ya kuwa mkishani zika msiondoke Bakieni hapo kidogo Kwa muda fulani flani ili angalau wakati na puulizwa niwe nikiwa na jiwa kuwa bado mpohapo na liwazika na njini Na hivo hivo pia mnanuombea dua mkibakia hapo Hilo pia la msaidia maiti Alafu pia katika adifi tunakumbushu ya kuwa Yatakiwa unapokuwa karibu na mtu anayikaribia kufa Umkumbushe baadhi ya mambo ambao ni katika mema yake Baadhi ya mambo katika mema yake Wenda hayo mambo ya kamupa matumaini Ni akamjengea fikra ambazo ni nzuri kumubania Allah vizuri Kama tunavowona huyu amri alipokuwa katikele hali ya maumivu Na mtoto wake alikuwa pale Mtutu wake akawa na hivi Babangu haujiu kuwa mtume alikubashiria hili Na mtume alukubashiria hili Nelewa bas akawa na mtajia Fajala ibnuhu Yakulu ya abatahu ama bashara karasulu sallallahu alaihi wasallam bikadha ama bashara karasulu sallallahu alaihi wasallam bikadha kwa hiyo ni kuonesha kwa ukiwa karibu na muislamu wenzako na karibia kufa basi ukiwa unajua kuwa yeye kufanya badhi ya mambo mema basi unaweza kumtajia mambo hayo kwa ajili ya kumkumbusha mambo hayo na kumpa matumaini pia katika hadithi tunakumbushwa ya kuwa yatakiwa muislamu awe na hofu na cheo na vyo na ma, mansab ani madaraka na kwa sababu ya kuwa Mtume alisema hivi vyo siku ya vitakuwa ni majuto wale waliokuwa na vyo hivyo na pia itakuwa ni fedheha isipokuwa kwa yule aliyetekeleza haki yake ndio sababu napata Muislamu hafai kupenda sana mambo ya mamlaka, mamlaka na vio vio na ukubwa ukubwa na uongozi uongozi na kwa sababu mambo hayo mara nyingi kwa wengi ambao wanapata huwa mwishoe yanawapeleka pabaya. Ni wachacha ambao wanafanya haki na walifu. Kisha pia katika hadithi tunapata faida ya kuwa Muislamu anitakiwa Akiwa anakaribia kufa ni vizuri awausie watu wake Kama tunavona, uisohaba amru, imnu as, aluhusie watu wake mambo kadhaa Na miongoni mahayo mambo, ni kuwa awausie mambo ambayo ya na na vipi watafanya mazishi yake Watamuanda, ili wasiji wakamu, fanya mazishi kinyume na sheria hasa hasa kama nafasema sheikh khalbani kwenye cha akamu jinaiz ikiwa unajua ya kuwa watu wako wana mazoea ya kufanya mambo ya siufa mazishini Ukishajua hivyo hivu hasa itakiwa mambo hayo ambao wanafanya na nikinyume uwelezi wasifanya mazishini kwako hasa tukona uyu sahaba akawacha wasia ya kuwa hataki mtu alie wa sauti ya juu akiwa atakufa pia akahusia kuwa hataki mtu afate jana zalake na moto na haya yote ni mama ambaye mtume alikataza sasa ukijua kuwa katika familia yako kuna watu ambao wana tabia hiyo ama tabia zingine za kufanya baadhi ya mambo ambayo ni mashia ni kinyume na sheria unawakataza ama kuna watu ambao wanafanya mambo ambayo ni bidاعة unawakataza kinyume chake ikiwa hautu wakataza na unajua kwa kuwa hu anafanya kisha lafu akaja wakufanyia katika mazishi yako basi unapata unaadhibiwa Mtume anasema almayitu yu'azabu bimanihha alayhi maiti huwa anadhibiwa kwa kile kilio ambacho huwa watu analia kwa ajili yake kwa sauti ya juu wakiyasema mambo ambayo hayakubaliki kisheria. Sasa Molaa mkasema kwa nini maiti adhibiwe na ilihali mwenye kulieni mwingine? Siye. Molaa kasema kuwa kuna tafsiri mbili hapa. Tafsiri ya kwanza maana ni kuwa ikiwa wewe ulijua kwa watu wako ufanya hivyo na kisha hauko akataza. Sasa ina maana kanakwamba uliridhika ukufanyie. Lakini ikiwa ulijua tafanya hivyo na huwa anafanya hivyo kisha ukakataza kasi wakifanya hiyo itakuwa ni juu yao mzigo nji yao hao watadhibiwa si wewe hiyo ni tafsiri ya kwanza kwa inakuwa ni kwa anajua kuwa kwa watu wake yule hivyo na kisha akanyamaza bila kuwahusia kuwa, kuwa wasifanye mazishi kwa tafsiri ya pili muola mwaka sema kuwa hii adhabu iliyotajwa hapa katika hadithi ya kuwa maiti huadhibiwa wa kwa wanaumlilia katika mazishi yake kwa sauti ya juu maana yake ni athabu hapa si maana ya ikabu untafauti ya athabu na ikabu Adhabu huwa ina maana zaidi ya ikabu ikabu ni mtu kupata maumivu kwa mwili wake kwa kupata e, sababu ambazo zinafanya paka asikia uchungu mfano kama kupigwa pata maumivu kwa sababu na kwenye mwili yunitua ikabu Lakini adhabu huwa ina maana hiyo lakini pia ina maana zaidi. Na maana zaidi ni Ni kuwa unaweza pia ukawa haujapigwa mwilini lakini ukawa unahisi maumivu moyoni. Maumivu ambayo sababu yake si kupigwa lakini sababu ya kuwa umefanyiwwa mambo ambayo yanakufanya mpaka udhike na ukose raha kasa ile hali ya kusoneka na kusikia dhiki moyoni hii inaitwa adhabu ndio sababu hata kuna hadithi mtu anasema asafaru qiṭa'atun min al-'adhab hasa kwa maana hiyo muula mwaka tafsiri kuwa huyu aliyekufa anaadhibiwa kwa maana ya kuwa si eti kwa kupigwa bali ni kuwa kwa kuwa anasikia uchungu moyoni kama vile ukiwa kuhai. hai kisha ukamkataza mtu jambo ambalo hupendi afanye na akafanya hivyo hivyo vile huo unasikia uchungu hasa ule uchungu ambao unasikia ndio maana ya kuwa ule pia huo anasikia uchungu wallahu aalam hivyo hiyo ina maana kuwa ni vizuri zaidi Tutu tunaacha wasia katika jama zetu Napojua kuwa wanafanya baadhi ya mambo ambayo ni kinyume na Vilu uislamu untaka mazisha mtu ya fanyke. Na kisho kisha fanya, hivu chasia Na wakafanya itakuwa hao ni shuri yao na madambi yao Uitakuwa mesele Na hadithi nufatia Mlango 44 Man ahsana fil islami Falayu ahadhu bima amila fil jahiliya yeyote ambaye atakuwa katika Uislamu wake ni mwema na amekuwa ni mzuri katika Uislamu wake basi yeye hatu adhibiwa kwa yale aliyofanya zama za ujahiliya hani kabla islamu anabdillahi bin masaudin radhi ya Allah huanuhu hadithi lupukio anabdillahi bin masaudin radhi ya Allah zijia anasema kala unasun walisema watu ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kumwambia mtume rahman amani zifikie ya rasulullahi ewe mtume wa allah anu akhadhu bima amilna fil jahiliya hivi sisi pia tuta adhibiwa kwa yale tuliyofanya katika zama za kijahiliya kabla uislamu mtume anaulizwa hivyo na msahaba fulani qala akajibu mtume kasema ama man ahsana minkum fil islami falayu akhadhu ama yule ambaye atakuwa katika uislamu wake ni mwema na u uislamu wake ukawa ni mzuri falayu huyu huyo ribiwa waman asaa ukhiba bi amalihi fil jahiliyati wa islami lakini yule ambaye atafanya vibaya katika uislamu wake basi huyo ataadhibiwa kwa ile amali yake filjahiliya katika zama za jahilia waislamu na hata katika uislamu kwa hivyo hio ni kuonesha kuwa yatakiwa muislamu kuwa yeye ni basi ajitahidi kufanya uislamu wake uwe ni mwema ili iwe ni sababu Ya kuto adhibiwa Na yale aliwafanya Kabla ya uislamu Ikiwa labda alislimu Faida ambazo Zapatikana katika niti hii Faida kwanza, ya kwanza Yaonesha kuwa Allah ni mkunjufu wa rehma Ani rehma za Allah ni nyingi na nipana Kwa hivyo Vyo vyote famahama balagat la abdi wakatratu hata yahu wakana kafiran zawyote itakavyofika madhambi ya mti ne akawa ni mengi yali makosaki yake na akawa ni kafiri thumma aslama kisha akaslimu basi ghufira lahu dhunubuhu anakuwa ni mwenye kusamehe madhambi yake wataba Ma allah na allah anampa tauba aslama lakini atakaposlimu islaman Na ikawa islamu, uislamu islamu Uislamu wa uhakika Uislamu wa uhakika manake nini? La ni uislamu wa unafika Hii na maana kuwa Ikiwa mtu ataslimu. na Nakumbi akawa amislimu Kwa kudanganya wenzake Lakini moyoni akawa bado uu islamu Haukubali wala haupeni na hautaki Uia na hito Na kwa maana hiyo Uu uko kuslimu kwake hakutomfutia madhambi yake yaliokuwa kabla waislamu. Kwa ile madhambi ya kabla ya Uislamu yatakuwa baki pale pale. Na kisha pia hayo madhambi atakayoyafanya baada ya kuslimo kwa uongo pia andikiwa Kwa hivyo atachanganya yote na siku ya kiyama atafanyaje na yote hayo. kasa hadithi na maana kuwa Muislamu anatakiwa jue ya kuwa si kila Muislamu kunafuta madhambi yake yaliyokuwa kabla uislamu bali kule kuslimo ambako kunafuta madhambi yake kabla uislamu ni ikiwa mtu atakuwa ameingia kikamilifu katika uislamu Allah nasema hivi tudkhulu fi kafa ani mzima mzima uingie kwa miguu miwili lakini ukawa wewe mguu katika uislamu na mguu mwingine uko nje mudaddabina baina لا اله الا الله ولا اله الا كما anavosema Allah kwenye Qur'an kueleza wanafiki ya kuwa wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna wa idha khalau illa shayatinihim qalu inna maakum inna الله nahnu mustahzi'un hasa Allah anasema Allahu yastahzi'u bihim Allahu yastahzi'u kufanya uislamu uwe ni mchezo wa pata potea bali akiamua kuwa ni muislamu au ikweli amaamua kikamilifu hilo litamsaidia sana hilo litamsaidia sana kwa kumfutia madhambi yake yaliokuwa kabla ya uislamu faida nyingine ambayo inapatikana kwenye hadithi hii anna alladhi yughfaru Akika yule atakaisamehewa huwa lazhi ni yule ambe atakuwa ni mwenye kuhifadhi bi arkanil islami zile nguzo za islamu washuruti hi na shakti zake waislam na kisha akao ameslimu bi qalbihi kwa moyo wake wa hii na hata vingo vyake na na ulimi wake lakini ukislimu tu kwa ulimi lakini ikawa moyoni bado hapu nafanya kazi ya mbure faida ya tatu anna man asaa fil islami hakika yule atakekuwa katika islamu waki amifanya mabaya fakafara maratan ukura nakisha akakufuru marangine famata alayhi kisha akafa hivu hivu yu Wa yuhasabu bikuli kufrin Salafalahu filjahiliya Wa bikuli dhambin faalahu filislami Huyo ata wa Yale aliyafanya kuhukafiri Kabla kuslimu Na hata kwa dhambi aliyofanya baada ya kuslimu Fakanahu lami yuslimu Webi hatakua ni kuslimu Yendo Maana konza Ya hadithiyo Wa kira lakini maana yapini, ya pili Baada ya mulemua kasema annauhu yuakabu Bimajanahu fil islami min al ikiwa alikuwa muslimu kweli lakini kisha akafanya makosa basi yeye ataadhibiwa yu'aqabu bima fil islami atadhibiwa kwa yale aliyatenda katika uislamu min al katika Masia, wa yu'ayyar bima minhu fil kufri kisha Aibishwa kwa yale ambayo alikuwa nayo katika ukafiri bi'ankana qad zajarahu anil isyani illam yakun kafara kwa kuwa hayo ambayo alikuwa kiafanya zama za ukafiri ilikuwa kule kuslimu kwake iwe ni sababu ya kuwa sasa yale mambo yawe ni kama funzo kwake kasi ya kuwa tena asifanye mambo mengine kama hayo baada ya kuslimu kwa maana kuwa mtu akiwa labda katika zama za ujahiliya alikuwa ni mtu dhalimu kabla uislamu alikuwa ni mtu muovu katika kabla uislamu kwa hivyo baada ya kuslimu mambo hayo ayaache na kisha sasa aanze kufanya kuwa yale mambo yanamfanya mpaka ajutie na kisha, au yale mambo yatampa funzo kwa kule kuyaacha kwa kule sasa kuwa akikumbuka ananatafauti zile zama alizokuwa kabla ya kuslimu na baada ya kuslimu kwa kutufutisha kuwa kile alikuwa katika upotofu sasa Allah amemuongoza na alikuwa katika maisha mabaya sasa Allah amrekebisha maisha yake yote hiyo intakiwa iwe nifunzo funzo kwake na iwe sababu ya yeye kuto Ya regelea ama kutu yafanya makuasa mengini Lakini hiyo ni ikiwa alifanya makosa ya kuto kufuru Hapa ni mtu ambayo amefanya mefanya tumakuasa ambayo si ya Lakini kama ni wakafiri hapu wa shaka ya kuwa Itakuwa ule usilamu wake pia ushafutwa na ule wakafiri Na kisha atakuasa ye moja kwa moja hakuna atakachukua Anatumainia Pia hapa katika hadithi hii miongoni mwa faida ambazo tuzipata ni kuonesha maswahaba waliyokuwa na umuhimu na bidii ya kukubaliwa matendo yao kiasi cha kuwa tunaona kuwa mtume Salahu wa salalama anasema kuwa yule atakaikuwa alikuwa kabla ya Uislamu ana mambo yake alikuwa kiafanya, basi Allah atafanyaje atamsamea ikiwa ataslimu na ikaa uislamu wake ni mwema lakini ikiwa atakuwa ni mwenye kuslimu lakini akawa ni kudanganya naadanganya basi hakuna atakachukua mifanya Alafu kisha atakiwa mtu katika Uislamu wake ajitahidi kuwa ni mwema. Na aache kabisa kabisa aliokuwa kifanya kabla ya Uislamu ikiwa lislimu Na mwisho kabisa ni kuwa yule ambaye ni Murtad, mtu ambaye amacho Uislamu, huyo huwa bikiwa Kwa hivyo hakuna kitakachomfaa. Hata yale aliwafanya baada kuslimu ikiwa atakufuru baadaye atakuwa shajaribia kabisa kila kitu. E, mlangu na ufatia Mlangu wa 45 Anasema babu Sibabu ilmuslimi Fusukun wakitalu hukufrun e, Mlangu wambu naileza kuwa Kumtusi muslamu Ni ufuska Ani ni uovu mkubwa wa Wakitalu hukufrun Na kum Kupigala na e, Ni ukafiri Nga ukafili huu Ni ukafiri. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ربكيوان عبد الله بن مسعود رضي الله زوجيا كنا سيما نتمسى الله عليه وسلم سيما سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ni madhambi na niuovu mkubwa sana ni fusqa wa kufrun na kupigana na muislamu ni ukafiri. kwa hadithi hii hadithi ambayo ujumbe wake uko wazi kabisa kwanza ni kuwa ni makosa muislamu kutokana na muislamu mwenzake ni kitendo kibaya zaidi lakini pia ni makosa makubwa zaidi kwa muislamu kupigana na muislamu mwenzake Sasa, faida abo tunipata hapa kwanza kabisa ni kuwa uislamu unatuimiza Kuhishimu Kwa islamu wenzetu Kiasi ya kuwa usimtaje muislamu kubaya Ukaanza kumtusi Na ilihali ni muislamu wenzako Nijama mbalo halifai Hivu intakio muislamu wa muishimu wa wenzake Na amtukulia vizuri Kama na vopenda ya kuchukuliwa Faida pili uisla, Uislamu unawalingania Uislamu kupendana Na kuhurumiana Na kutubunjiana Nishima Badhi yao kwa badhi Kuvatakiwa uislamu Uwini kupendana mambo ya kwanza Ugombi kifikia mpaka matusi mpaka vita ni mama ambayo ni mabaya zaidi kwa lakini sasa hadithi hii mtume pale kusema sibabu muslimi mola anasema kuwa hii ni mafhumu ambayo mukhanafa wake ali mafhumu mukhanafa wake ina kuwa kumbe kumtusi muislamu ndio makosa Kwa manake nini, kuwa kumbe kumtusi kafiri si makosa. Kumtusi kafiri itakuwa si makosa. Kwa sabi ngekuwa, etni makosa, basi mtume kuwa na haja kusema muslim. Kwa muslim ni sifa. Na sifa, minalimu kajidat wa minalimu khasusat. Anini kuonesha kuwa hili inaluzumuzwa ni khaso kwa islamu. Ama kwa sikuwa islamu, unezo kwa mtusi ikiwa e, imebidi nikiwa kuna haki na nyinyi makafiri hata kuli kumwambia tu kuwa kafiri chari hilo ntusi lakini hilo halitufanye sisi tuache kuambia hao makafiri kwa nini kwa sabi ya kuwa e, ni sifa yao na ni sifa ambayo wakitaka tusiwambie hivyo basi wa yache kwa kuslimu lakini madama hao bado siu islamu kinyume cha uislamu ni ukafiri kinyume cha uislamu ni ukafiri naam hiyo ndio vile muallim wanasema kwa mafhumu alhadithi jawazu sabil kufali au alkafiri wa hadha idha kana alkafiru lakini hapa ikiwa yule kafiri muhariban ni kafiri ambaye anapiga uislamu vita Ammal muahidu Fakadijaan nususu bitaharimi Adhiati Ama kafiri ambaye Hapigi vita Na hee amekiana mkataba na islamu Kwa kuishi katika nchi ya islamu Kwa maelewano Ambawa wameelewana Uyo dalili zumekuja Na zokataza wa Mkafiri kama uyo. Na kwa maana hiyo ikiwa tumekataza kumuhuthi Asabu midhalika Matusi ni katika maudhi vitakua pia hifai kisha kama tulivotamulia kusema tunakumbusha tena ya kuwa hadifi nasema upigiana na muslamu ni ukafiri ukafiri huu ambao na kusidio hapa ni ukafiri ambao na kufrun kufurun asogar anu ukafiri mdogo ama kufurun duna kufrin anu ambao si ule kafiri mkubwa ama kufrun amali anu wa vitendo na uni ambao ina kuwa ni madhambi makubwa sana dhambi lolote ambayo limeitwa na jina kuwa ni kufrun ama ni shirukun basi ile dhambi huwa ni dhambi kubwa sana kuliko madhambi mengine yote ambayo hayakuitwa hivyo hata kama ni makubwa kwa hiyo Ni makosa makubwa sana. Waislamu kupigana na Waislamu wenzake. Ingawa kosa hilo alimfikishi Muislamu katika Ukafiri ya kuwa atoke Uislamuni. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa nazumzia Waislamu wanaopigana, aliwaita kwa jina la Uislamu. Akasema Allah wa in taifatani minal Kwa hivyo, maannahum yaktatiluna, walakin Allah sammahum muuminin. Kamuja na kuwa napigiana, lakin Allah akawaita wa umini. Kuhu kumwanesha kuwa kulipigiana kuwa hu, hakuja fanya Allah awaite kuwa ni makafiri. Lakini sasa, mtume sallahu wa alias alamu hakusema kuwa ni makafiri, manakin ni dhambi ambalo la muislamu kumungiza motoni. Sama mtume anasema kuwa, idha muslimani alimuslimani hima fakaatilu walmaqtulu finnar wakikutana na ukapambana waislamu wawili kwa panga zao wakaao wanapigana basi yule aliuwa na yule aliuiliwa wote motoni kwa sifa ya muislamu inatakiwa akichochozwa na muislamu wenzake ni aseme nini ya kuwa salama mimi bana sitaki vita mimi nataka amani na salama Allah nasema edo Wikitha khatabahumuljahiluna kalu salama Wikitha khatabahumuljahiluna kalu salama Nakisha Pia ikiwa hatusikia Badu anahaza Nantaka kutikia na we Wewe intakihu muambii kama Aljusema yule mtoto wa adam kumambia ndukiyake Yakua la imbasatta ilaiya yadaka Litaktulani Ma anabibasitin ya yadiya ilaika Liyaktulaka Koneisha kuwa nini? Mimi sita nyoshamkono wangu Yakua kupiga ni nipige na mimi kupiga. na hiyo haimaanishi kwa wewe ni mwoga ama wewe haujui kupigana bali inaonyesha kwa wewe kweli una imani imani ambayo inakuzuia kabisa kupigana na muislamu mwenzako kwa hivyo hivo na kasa hasa kwa maisha asasa, ya sasa unapokuwa na sifa hiyo ya kutopigana na muislamu mwenzako utasalimika na mengi sana bali hata simu islamutu yote uswe na tabia kupigana na watu sabu maisha sasa sika maisha zamani zamani watu wakiko sana wanapigiana yule mshindi anayishimu mwenzaki na inaisha hivyo unapeana hishima kwa sabu usha juko huyu simuwezi nilikuwa ina, inaekuwa hivyo manati ukitizomu mwenzako anakuambia tuende naenda mahala mbapa wakuna watu kisha mpigane kabisa mpaka mmoja asalimu amri kisha mkimaliza mnatoka mnarudi nyumbani hasa ushajua kumbe huyu asimwezi kwanza siku hiyo sawa nafanyaje nampa lakini siku hizi yule ambaye kwanza hajiwezi ndio ana mdomo sana alafu mbele ya watu ikiisla maana ni kwa tu umguse hivi iwe ni seti ywe, nakugusa, iwe tena pia Iwe niwe kesi zina kesi kubwa kabisa Nelewa menipiga menipiga basi haya sio kweli yanze mambo ya p3 yanze mambo ya huku na huku mwisho inakuwa tani ni bala. alafu najua zamani pia watu walikuwa kila vya kula vya asili kwa kisikia kwa mtu kupigana walikuwa na uwezo kupigiana. kupigana kiasi ya kuwa unaweza kumpiga mtu ngumi na pia hukupiga na mkatoka hapo hamjeumia sana lakini sasa hivi watu wanaishi maisha kula vyakula ya kula vya kisasa ambavyo ni vitukoni Kimpiga tu mtu kidogo nezu kashitukia ni mtu asha, ni, asha kufa Na si mchezo ni kweli Kwa sabi ya kuwa Utapata kuwa vya fula vinaliwa sahi Vinatafuuti kubwa sana na vyakula vya zamani Ikiwa ni ina inamana kuwa pia mwili Wamtu ya naikule vya, vya sasa Mwili huo nitafuuti sana na mwili wa zamani Sahi unezu kapata kuwa wa mtu amejikua kidogo kiaunka hivi Asha vunjika mfuku unashangara umifuwa mvunjikaji lakini zamani unesu kapata kuwa tulikuwa tunaona mtu anatoka juu ya mtu anaungka paka chini na kifika chini, anamuka anatembea ndazaki <laughs> Sab mifupa kweli zime kawuka lakini sayo hebu niambie otoke tu hapa juu ya gulofa kwanza uke, chini kifika hapo utahani kusha kama siku teguka usha umia kapsa hapa nenda wapi kupigwe kisrei Nenda wapi yata pako na hizu kaenda ISU asa yote nini ni kwa sababu ya vile tunaishi sasa hii inachangia tuwepuke kabisa vita alafu sa hii watu wengine magonjwa meja unizo kuona mwezako hivi kumbe mwezako na ugonjwa na ujui watu na magonjwa ajabu ajabu magonjwa mengine huwa ya sababu tu umgusi tu mwezako hivi na pata mwezako shakupa kumbe hata ilikuwa seti wendu memuwa Nikuwa nini? Ilikuwa tu anakaribia kufa kwa ya magonjwa kini. Dakini sautambua nini? Wenu memuwa. Kwa mimi na usia, usidhubutu kupigana na mtu kabisa kabisa. Sabo hizu kajua mtu, yuko vipi? Mtu labda mfanyua operation, kimpiga ushamu umiza baya, misha. Mtu labda na ugonjwa, andani kuandani, haujui, kimugusa hivi, ama chini, ndo hivu, Na kunu ingine hata si ugonjwa, wakua mpigi. tu hivi akipana na pressure ananguka hapo Kuna baadhi ya wanadamu kwa hivyo ya kuwa akipana kuna asira hivi kwa nini ana anguka na fenti Natasemuniambie mmemdu mtu hata hujainua mkono kumpiga tena shaanguka Watu watasemaje wendo ndio mmemua Kwa ile maana yako tu Na kumbe ndio hivyo Sasa jambo hili utahadhari zaidi Nam. Mlanguniofuatia ida asana ahdukum islamahu fa kullu hasanatin amaluha tuktabu bi ashri amthaliha. Mtu akiwa muislamu na akawa ni mwema katika uislamu wake lolote analolifanya katika mema yake anaandikiwa mara yake. Allahu anhu an Muhammad عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. منقول ماذا؟ أحاديث قاله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مسمى؟ قال الله عز وجل مسمى الله. إذا تحدث عبد يكوا مجا أتا نويا بأيام لحسناتن وفانيا وما فانا أكتبها له حسناتن. Allah nasema yeye Allah atamuandikia mja huyo aliyenuiya kufanya maule na keka azma ya kufanya ule wema atamuandikia wema kamili ma ya ya'malha bali atakapokuwa bado wajafanya lakini bora ashazimia na sheka Allah anaandikia wema ule fa amilaha lakini pindi atakapofanya ule wema fa ana aktubaha bi ashri amthaliha na muandikia mara kumyake wa idha bi amala sayi'atan lakini ikiwa mja ateka niya ya kufanya uovu na masya fa ana lahu mimi allah nasema kuwa atamsamehe mja wake huyo ma lam ya'malha ikiwa hatufanya huu uovu ikiwa atafanya hayo masya lakini hapa kwa sharti ikiwa hautufanya hayo masya kwa ajili allah Situ kuwa umeacha kufanya Kwa kuwa umeshindo kufanya lakini ulikuwa bado Azma iko pale kufano. Mtu umeazimia kuiba ukienda pale penye ume kuiba Ukapata kumbe kuna ulinzi Asikali yuko macho Na anakuona Ukishibu kupenya hivi Anakuona Kukona hapa kupitiku Kabido rege Lakini mwayaku bado unaniaile ile, ile. Ya kuwa mtaiba hata kama anchunga ni na ile hasa unapata madhambi kwa sababu kule kwa kuiba siku umeacha kwa Allah ni umeshindwa lakini nieko pale pale lakini yule atakayeenda kuiba kisha ikawa kile alichoenda kuiba ashakipata na hakuna ulizo wote na uwezo kuiba nao lakini kisha alipotaka kuiba akakumbuka Allah na Allah kisha akaacha akalegea bila kificho chote ama hata kapata mtu Mtu haka kuwa itakila. Mtu Allah. Na kuila hakaacha kuiba. Bas huyu hakaacha kwa jili Allah. Huyo sandu anandikia thawabu. Anasema amilaham. Allah nasema na ikiwa atafanya huu uo uovu. Faana aktumua halahu bimithliha. Allah nasema kuwa atamuandikia mfanu waki. Hani atamuandikia tumadhambi moja. Atamuandikia dhambi moja. Wakala rasulullah sallallahu wasallam Akasema mtume rahma na manzi ujuhaki. Kala sii malaika tuu Malaika wakasema Rabbi Thaka abduka Allah Huyo mjawaku Yuridu ayamala sayiatan Anataka kufanya uuvu Wahua Abusarubihi Ne Anajua zaidi Fakala Akasema Urkubuhu Mfatilieni Mfatilieni Lakin Allah anajua zaidi Hata bila hei kufatiliwa Allah anajua zaidi Fa inaamila ha Allah kasema Iki watafanya uo uovu Faktubuwa halahu Bimithuli ha Muandikieni mfanu waki Hani alifafanya uovu moja Basu wili moja Akifanya mawufu mawili Andikie mawili Akifanya matatu Basa andikie matatu wibu Wa intalaka ha Niki watacha Faktubuwa halahu Hasanatan Muandikieni Kuwa Amifanya wema Masabu kule kuwacha Uovu kwa jili yangu Talu uonu wema Muandikieni kuwa Amifanya jambula wema Inama kwa nini si vinginevyo hakika tarakaa ha, ameacha huo uovu min jarai min jarai kwa ajili yangu mimi jarai maana kwa ajili ya Allah kwa sababu ananikua wema waqala rasulullah kisha akasema mtume idha ahsana ahadukum islamahu akiwa mmoja wenu amefanya uislamu wake ukawa ni Mzuri, nzuri hasanatin kila wema ya amaluha ambayo ufanya katika uislamu wake Tuktabu biashri amthaliha. Anadikio mara kumiyaki. Ila sabi miati ndiipin. Nakisha naongeze mpaka nyongeze nafika mara miasaba. Kuningamana na ukubwa wa ichlasiyaki. Wakullu sayiatin. Na kila uovu ya amaluha atakaufanya tukutabu lahu bimithliha. Anadikio sawa sawa alibufanya bila kuzidishiwa. Hatta yalka allaha azzawajalla. Kaka atakafu kutana Allah bi shahdi fina ufatia ya mwisho anabi horeira radiallahu anhu qala hada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inallaha tabarak wa taala tajawaza li ummati alasema mtume ya kwakea allah subhanahu wa taala amiwasamehe na kuondolea madhambi umawangu wangu ma hadafat bihi yali mambo ambayo wanayawaza huna anfusaha Ani nafsi zao ma lam yatakallamu pali watakapokuwa ni kuwaza tu lakini bado hawajayaongea au yamalubihi ya ama yafanya. ukiwa utawaza mambo ukafikiria mambo katika akili yako lakini kisha usiyafanye na pia usiyaseme basi Allah anakusamehe kama alivosema Allah kwenye Qur'ani Rabbana ani Allah anasema la yukalifu lau nafsan illa usaha Yo aya, ulamuona sema kuwa imekuja kwa jili ya kufuta, aya yli kuwa Ambayo Allah lisema, Wa intukfu ma fi anfusikum au tuduhu, yuhasibu, Yuhasibukum bihi, la. Fayaafiru li man yasha, Wayaadibu man yasha. Kisha badai sasa ndo. E, aya, yakili kaja, Allah kasema, Yakuwa la yukalifullahu nafsan, illa usaha. yakwa Allah hakalifishi nafsi, jambo ambalo nafsi haina uwezo kulifanya na miongoni mwa mambo ambayo nafsi haina uwezo kulifanya. Na kulifanya nini ni kule kujizuia usiwaze mambo mabaya kile ambacho na uwezo kufanya ni kule kujizuia hayo mawazo mabaya usiyafanyie kazi kwa kuongea ama kwa kuyafanyia matendo ukijizuia basi inakuwa Allah amekusamea lakini ukisema au ukayatamka ukayafanyia kazi hapo ndo unapata Nauna mudda adhan umfik subhanakallahumma rabbana wa hamdika shalla allahu